Nahnu jundullah rabbi walil jihad sawfa namdhi wridullah nahnu nabghi narju tawfiqa wan nasr nahnu jundullah rabbi walil jihad sawfa namdhi Nekad ljudi odgažaju pokajanje zato što se ti stide društva Šta će mi reći komšija Šta će mi reći u firmi? Šta će mi reći u školi? Šta će mi reći na faksu? Šta će mi, šta će mi? Zapamti samo jednu stvar. Ti ljudi te toliko voli, toliko zaslužuju tvoju pažnju, da će te odmah kada umreš ostaviti samog u kaburu. A ti si njima ganjuo interese i hatur. A toliko te voli da dok umreš odmah će te ostaviti samog. Nemoj dozvoliti, zapamtite večerasovu, šta kad ništa ne bi zapamtio, vu zapamtite. Nemoj dozvoliti nekomi da ti pokvari ahiret. Na akhiretu nema popravnog. U školi propu, kaže i Tito je propao u drugom osnovni, kaže što fali, nema veze. Samo za Titom, Habibi, do džehenne ma ti ne, ne gini. Kine u trgovinu, bavi se biznisom, bankrotiru. Pozajmi puno pare i to je. Oženio se, ne žena, razvedi, dovedi drugu na ahiretu nema popravnog. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o licim jerima i nevjernicima <todatak> Hatta iza jaa ahadahumu l-mautu kala rabbir ji'un a'malu salihan fima tarat kella inneha kelimeh Kaži, a kada nekom od njih smrtne muke dođu, došla duša dogrila, kazi gospodar uvrati me, sad bi ja išao u džamiju, sad bi ja išao nađ. Nema, kella, nikada. Nemoj čekati to. Nemoj se stiditi ljudi. Uzišeni Allah kada govori o sudnjem danu, kaže? Jomē yfirul mar'u min akhīhi wa ummihi wa abīhi wa ṣāḥibatihi wa banīhi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yubni atok dana nasudjjem danu kaže oč čovjek će pobjeći njegov brat njegova žena njegova djeca njegov otac i njegova majka kaže Allah svi će tog dana biti zaokupirani svojim problemima ostavićete na sudnjem danu ostavićete u kaburu pa zar zaslužuju oni da njima hatu činiš. Traži Allahovo zadovoljstvo. Ja znam da će biti provokacija kad je u pitanju sestra komšija kaže O, gospodice, šta je to? Pa gospodine marama, ništa više. Eto šta je? Pa do jučje ste bili konobarica. Jučje je konobarica danas bula. Završena stvar. Tokma u jedan bolje ikad nego nikad. Ti nisi još ni ovo skonto, ja sam makar danas a to vi još li Vehabije? Da, da, u Vehabije ti klanjaš? Pa da i ja klan, ti neklanjaš. klanjaš. Pitaj ti i njega što ne klanja. To kvako, klanjaš ti. Bojiš te ti Allah, bojiš te sudnjeg dana. Kućeš ti, činj, šta nosiš ti na sudnji dan? Nemojte dozvoliti da društvo na vas djelu djeluje. Djevojte, djelujte vi na društvo. Mi smo napravili najveći problem onog momenta kada smo dozvolili da društvo na nas djeluje. Da se mi stidimo Islama. Podigni glavu kroz sred tuzle i ovako hodaj. Kopaun, raširi krila ili pršan. Kaži, ja sam na sunnetu Muhammeda, Allah me izabro od toliko umeta da sam na uputi. Velika je čas da vam predstavim muslimana u današnjem vremenu. Nimo da se stidiš, pokriji mahramu kada je u pitanju sestra... I kroz sred grada, da svi koji te vide sutra na sudnjem danu ne mogu reći gospodaru Pa, gospodaru, mi nismo znali da ima nešto što zove hijab. A, ili Fatima hodala tuda? Pa, jes Fatima, ali ona je bila vehabijka. <laughs> e, ne pijeko da Laha tu vodi. Znači, budi dokaz protiv njih. Kad jezan čuješ, zatvaraj radnju u džaniju. Ja sam u Slimanu. Nemoj se stidit ljudi i nemoj gledat interes ljudi. Biće provokacije. Do jučer u jarku, danas nahađ, Da, danas nahađu. Do jučer je lago, danas musliman pustio bradu, nosa, kapicu. Da, do jučer je lago, nisam znao, danas sam se pokaju Allahu. Nemojte se stiditi. Nemojte gledati u interese ljudi. Nije se rodio koje svijetu ugodio traži zadovoljstvo Allaha. Onoga koga Allah zavoli, kao što je došlo u hadisu, zovne Džibrila i kaži, o Džibrilu, zovni po nebesima, pa ga zavoli stanovnici nebesi, nebesa, pa Allah da da ga zavoli stanovnici zemlji. Koga? Koga Allah zavoli. Zato vam kažem, nemojte odgađati pokajanje, nemojte se stiditi ljudi. Poslanik je bio jedan Pa je preukrenuo cijeli svijet. Pogledajte koji smo mi. I šta smo uradili. Svaki danom se osipamo. Mijesto da svakim danom se povećajemo. Svaki od nas treba da djeluje. Mi smo u školi, šutimo, ne zna, ne. Stid me. U sred škole, pasteki prostri i klanjaj farze. Nek' svi vide da klanjaš. Nema se stid. U sred firmi, na sred autobuske stanci. Nema stida. Zašto da se stidim? Što me Allah izabrao što mi Allah počastio da ne obožavam krave doli po hindiji, što što me je počastio da sam insan zato kažem braćo moja draga nemojte sebi dozvoliti toliko luksuz Allahu